Madda 12-ci fəsil O vaxtlar İsa bir şənbə günü taxıl zəmiləri arasından keçirdi. Şagirdləri ac idi və sümbülləri qırıb yeməyə başladılar. Farisiylər bunu görüb ona dedilər, Budur, şagirdlərin şənbə günü qadağan olan işləri görürlər. İsa onlara dedi, Davud və yanındakılar ac olanda, nə etdiklərini oxumamısınızmı? O, Allahın evinə girdi. Ona və yanındakılara deyil, yalnız kahinlərə yeməyə icazə verilən təqdis çörəklərini yedilər. Eləcə də qanunda oxumamısınız ki, kahinlər məbəddə şəmbəni pozurlar, lakin təqsirsiz sayılırlar. Amma sizə deyirəm ki, Məbəttən daha üstün olan buradadır. Əgər siz, mən qurban deyil, mərhəmət istəyirəm sözünün mənasını bilsəydiniz, təqsirsizləri məhkum etməzdiniz. Ona görə ki, Bəşər oğlu Şəmbə gününün sahibidir. İsa oradan ayrılıb, onların sinagoguna girdi. Budur, orada Əli qurumuş bir adam var idi. Bəzi adamlar İsanı itham etmək məqsədi ilə Şəmbə günü şəfa vermək icazı varmı? Deyə soruşdular. İsa onlara belə cavab verdi. Hansınızın bir qoyunu olarsa və qoyun şənbə günü çıxura düşərsə, onu tutup çıxartmaz? İnsan qoyundan nə qədər dəyərlidir? Beləliklə, Şəmbə günü xeyrxat iş görməyə icazə var. Sonra İsa adama dedi, Əlini uzat. O, Əlini uzaddı və Əli əvvəlki halına qayıdıb, O, biri Əli kimi, sağlam oldu. Farisiylər çıxıb, İsa'nı necə məhv etmək barədə məsləhətləşdilər. İsa bunu bilib oradan uzaqlaşdıq. Böyük bir izdiham onun ardınca getdi və isə onların hamısına şəfa verdi. Amma onlara qadağan etdi ki, onun kim olduğunu deməsinlər. Bu, Yeşaya Peyğəmbər vasitəsilə söylənən həmin söz yerinə yetsin deyə baş verdi. Budur, mənim seçdiyim qulum, mənə sevimlidir, könlüm ondan razıdır. Mən öz ruhumu onun üzərinə qoyacaqam. O, millətlərə ədalət eylən edəcək. O, nə mübahisə, nə də fəryad edəcək. Küçələrdə heç kim onun səsini eşitməyəcək. Ədaləti zəfərə çatdırana qədər əzilmiş qamışı qırmayacaq. Tüstülənən piltəni söndürməyəcək. Millətlər onun adına ümit bağlayacaq. Ondan sonra İsanın yanına cinə tutulmuş kör və lal bir adamı gətirdilər. İsa ona şəfa verdi. Beləcə o danışmağa və görməyə başladı. Bütün xalq bu Davudun oğlu deyil deyə mat qaldı. Lakin fariseylər bunu eşitdikdə dedilər, Bu adam yalnız cinlərin başçısı Bağlı Zəvulun cücü ilə cinləri qovur. Fariseylərin nə düşündüklərini bilən İsa onlara dedi, Öz daxilindən bölünmüş hər patişahlıq viran qalar və öz daxilindən bölünmüş hər şəhər, yaxud ev davam gətirməz. Əgər şeytan şeytanı qovarsa, özü daxilindən bölünmüş olur. Bu vəziyyətdə onun padişahlığı necə davam gətirər? Əgər mən cinləri Baalzevulun gücü ilə qovuramsa və sizin adamlarınız kimin gücü ilə qovur? Buna görə də onlar sizin hakimlərimiz olacaq. Lakin mən cinləri Allahın ruhu ilə qovuramsa, Eməli, Allah'ım padişahlığı üzərimizə gəlir. Bir kimsə güclü adamın evinə girib əvvəlcə onun əl bağlamadan, onun malını necə qarət edə bilər? Gərək o adamın əvvəlcə əl bağlasın, sonra evini qarət etsin. Mənimlə olmayan mənə qarşıdır və mənimlə yığmayan dağıdır. Buna görə sizə deyirəm, hər bir günah və hər bir küfr insanlara bağışlanacaq, amma ruha qarşı küfr bağışlanmayacaq. Kim bəşər oğluna qarşı söz söylərsə, bağışlanacaq, amma kim müqəddəs ruha qarşı söylərsə, nə bu dövrdə bağışlanacaq, nə də gələcək dövrdə. Ya ağaca yaxşı, bəhrəsinə də yaxşı deyin, yaxud ağaca pis, bəhrəsinə də pis deyin. Çünki ağaç bəhrəsindən tanınır. Ey gürzələr nəsli, siz pis olduğunuz halda necə yaxşı şeylər söyləyə bilərsiniz? Çünki ürək doluluğundan ağız danışar. Yaxşı adam, Yaxşılıq xəzinəsindən yaxşı şeylər çıxarır, Pis adam isə pislik xəzinəsindən pis şeylər çıxarır. Mən sizə deyirəm, İnsanlar söylədikləri hər boş söz üçün qiyamət günü hesab verəcəklər. Çünki öz sözlərinə görə haqq qazanacaqsan Və öz sözlərinə görə məhkum olunacaqsan. O zaman bəzi ilahiyatçılar və fariseylər İsa'ya dedilər, Məlim, səndən bir əlamət görmək istəyirik. İsa onlara belə cavab verdi, Pis və vəfasız nəsil bir əlamət axtarır. Amma ona Yunus Peyğəmbərin əlamətindən başqa heç bir əlamət verilməyəcək. Çünki Yunus üç gün, üç gecə Nəhəng balığın qarnında necə qalmışdısa Bəşər oğluda üç gün, üç gecə Yerin bağrında elə qalacaq Niniyə xalqı qiyamət günündə Bu nəsillə birgə qalxıb onu məhkum edəcək Çünki onlar Yunusun vəzinə görə tövbə etmişdilər Budur, Yunusdan daha böyük olan buradadır Cənub mələkəsi qiyamət günündə bu nəsillə birgə qalxıb onu məhkum edəcək. Çünki mələkə, Süleymanın hikmətli sözlərini dinləmək üçün yeryüzünün ucqarlarından gəlmişdi. Budur, Süleymandan daha böyük olan buradadır. Natəmiz ruh adamdan çıxdıqdan sonra quraq yerlərdə dolaşar, rahatlıq axtarar. Lakin tapmaz. O zaman deyər, Çıxdığım evə dönüm. Evə qaydanda onu boş, Süpürülmüş Və səligə sahman içində görər. Bu vaxt o gedib özündən daha betər, Yeddi başqa ruhu özü ilə götürər. Onlar da oraya girib məskunlaşar. Onda bu adamın axırı əvvəlkindən daha pis olar. Bu, pis nəslin də başına belə iş gələcək. İsa cəmaatla söhbət iləyəndə, Anası və qardaşları bayırda durub, Onunla danışmaq istəyirdilər. Bir nəfər i̇sa dedi, Budur, anam və qardaşların, Bayırda dayanıb sənlə danışmaq istəyirlər. İsa isə bu sözü söyleyənə cavab verib dedi, Mənim anam və qardaşlarım kimlərdir? Əlini şagirdlərinə doğru uzadaraq, dedi, Mənim anam və qardaşlarım bunlardır. Çünki kim göylərdə olan atamın iradəsini yerinə yetirirsə, Mənim qardaşım, bacım və anam odur.